Második fejezet. Bemutatjuk böszöm cimboráit, és vadász kígyóját, lasszót. Böszmerengi töhötöm, egérbált szervez, melesleg cincogni is megtanul. Cogival végre hajtunk egy holdtúrát. Böszöm rendkívül örült lasszónak, egyelőre azonban még nem vadászhatott vele. Most a tücsök várta, hogy jöjjön már valaki és mesélhessen. Nyári reggel volt, ami ezen a környéken ritkán mondható száraznak. A zalai Domság lankái között hajnalonta felhők kúsznak, egészen közel a talajhoz. Amint a napsugaraival ráragyog a vidékre, a köd elillan, de nem nyomtalanul, mint a kámfor, de nem ám harmadtá válik, és akkora látogató lábát, mint jelen esetben a bőszemét, tisztára mossa. De hát ettől a tisztaságtól nem voltám ő meghatva, sőt, talán kicsit türelmetlenül is rázogatta a lábairól a cseppeket, és izgatottan várt már valakire. Zordi és Méla Béla már otthagyták, mert nem bírták tovább a henzegését, Böszöm tehát újabb áldozatra várt. Megsajnáltam is az orrára röppentem. Előbb nagyon haragos lett, de aztán mégiscsak megenyhült és megszólított. Száraz, szárnyú molylandolást kívánok, moly. Nem tudom, erre szálltál -e, amikor megérkeztem vadkígyósról. Kellemes tücsökréti időtöltést kívánok, böszöm. Láttam, hogy egy nagy kosarat hoztál. Talán vásároltál valamit? Kérdeztem, mintha nem tudnám. <gül> Kíváncsi voltam rá, miként mesél ilyen nekem. Ó, hát életem nagy napja ez. Be is jegyzem ezt a naptárba, azt hiszem. Na már az is csodás, hogy nemes rokonaimtól megtudtam, a vadászat újabban már elképzelhetetlen vadászkígyó nélkül. Rám nézett jelentőség teljesen, feltételezve, hogy én erről legalább annyit tudok, mint ő. Aki egy kicsit is törődik nemesi származásának jó hírével, folytatta felhéjázva. Ezt beszerzi magának. Azért kocsikáztam fél országon keresztül, hogy megtaláljam az épp hozzám illő kígyót. Kilestem, hogy mikor vesz már levegőt, így volt alkalmam elkezdeni az álmélkodást. Nem mond, egy kígyóval térti haza, félelmetes. Az ordi mondott ugyan valamit erről, mél a Bélának, de azt hiszik, hogy csak ugratod őket? Én ugratok én valakit is. Nem szoktál. Szíd igaz, amit mondok? A baj meglátják, amikor levadászom az összes nagyvadat, míg ők tücsköt és bogarat eszegetnek. <gül> hát már. – Már megbocsás, hát nem rád gondoltam, hát de tényleg, bojjj, te, te, te tücsök vagy, vagy bogár vagy, lássuk csak. Nem szóltam semmit, hagytam a kétségei között. Visszajövök, ígértem meg, hát most órán van, olvasni tanítok valakit. Bosszankodásmentes időtöltést kívánok. Tudásom, szomjas tanítványt. Cugi már izgatottan várt a könyvtárban. Pormentes könyvlapokat, Cogi. Páramentes múj szárnyolást, múj! Láttam, hogy böszöm kiment a tücsökrétre. Muszáj volt meglesnem, milyen a kígyója. Csak nem. De igen, elmesélem. Jó, egyeztem bele, bár már alig vártam, hogy én is láthassam újra. Képzeld? Elindultam befelé az udvaron, és úgy félszemmel láttam fölöttem valamit. Azt gondoltam, minden rendben, a velem van, csak szól, ha valami ólárkodik a közelemben. Mint utólag kiderült, nem te voltál. Biztos, ami biztos, szik igyekeztem futni, de aztán lelosítottam, mert eszembe jutott, mit olvastunk régen a kígyókról, Éh, illetve az nem jutott eszembe, mit is esznek. Az ajtón így nem mertem mégsem beusolni, az ablakhoz mentem, és benéztem. Jaj, de izgi volt, ott izget mozgott egy kosárban is, furcsákat gondolhatott. Láttam rajta. Cogi, tudod mit? Megnézem. Elröppentem böszöm házáig, és illemből én is az ablakon néztem csak be. Hát, hogy én milyennek láttam lasszót? Én láttam összetekeredve, aztán kudva, aztán összecsomózódva. Böszöm ez alatt ismét hallgatóságra lelt. Elterjedhetett a hír, hogy megint valami hihetetlen történetet lehet a tücsök hallani, így sorban érkeztek a cimborák. Böszöm újabb és újabb kalandokkal állt elő, amelyek mind akkor történtek vele, miközben a vadász kígyóért utazott vadkígyósra. Visszamentem a könyvtárba. Már azt gondoltam, hogy Cogi nem is lesz ott. Olyan sokáig elbámészkodtam, de ott volt. Nem hiszitek el? Olvasgatott. Fényben gazdag betűket kívánok. Látom, nem unatkoztál? Az is jobb lett volna ennél. Szólt hányóan és könnyes szemecskével nyújtotta felém a könyvet. Na, oh, mi bán, cogi? Itt azt írják, hogy az egerek kártékony állatok. Hát, kár, kár, kártékony vagyok én. Én én kártékony vagyok. mond meg nekem őszintén, mói. Nem, cogi, ez butaság. Na, jó, csak meg. Akkor miért van ideírva? Sok minden találsz leírva. Nem elég megtanulni elolvasni? Meg kell tanulni azt is, hogy válogass az olvasottakból. Miért? Mert hazudnak. Nem, azt, azt nem mondanám. Akkor? Cogi, te. Kicsi vagy, de okos. Megfogod érteni. Van, akinek ez a véleménye. Van, akinek meg más. Mindenki leírhatja a véleményét. Mi pedig eldöntjük, mi legyen a mi véleményünk. Az lesz a mi igazságunk. Aha, most már sejtem miről beszélsz. Már is felvidult bájos pici orcácskája. Még a szeme is mosolygott. Mm, eleget olvastam. Sétálunk. Persze. Na, várj, körülnézek. A tücsökréten sokaságban. Kerüljünk a csalítos felé. Köszi. Megyünk a lajhár fához. Megyünk, kis nevetőpajtásom. Böszöm hazaért a tücsökrétről, miután jól kidicsekedte magát. El is fáradt bele. Megetettem magát és plasszót is. Még jó, hogy egy darabig nem vihetem vadászni, amíg megszokja az új környezetét, mert, mert úgyis elfáradtam. Már is lefeküdt. Na igen, ám csak valami halk, belső hiányérzet, mégsem hagyta elaludni. Ugyanis a legkényelmesebb pózok sem váltak be neki. Nem, nem értem. Minden a legnagyobb rendben van, mi hiányzik mégis. Felkelt és ivott, azután meg evett, majd újra lefeküdt, de hát nem, nem, és megint csak nem. Újra az a belső motozás. De hát mi lehet az? Töprengés közben mégiscsak elaludhatott, mert arra ébredt, hogy valami az orrácsiklandozza. csiklandozza. Akkorát kiáltott örömében, hogy majdnem elmenekültem, de miközben pecéloztam a kulcsukat. Rájöttem, hogy nem bekapni akar, hanem öröm újongásban tört ki. De jó, hogy látlak majd. Sziporkázó szürke állományt kívánok. Könnyű léptő ébredezést. Biztos, hogy látsz? Nem? nem annyira, de érezlek. Az is jó. Épp tőled akartam tanácsot kérni, mondaltad, aztán elaludtam. – Jut eszembe. Azt mondtad, hogy visszajössz a tücsökrétre. – Igen, tudom. Sok volt a dolgom, és láttam, hogy nem hiányoztam. – A múj szeme mindent lát? – kérdezte. Így, hogy nem ült rá arcára az a fehéjázó kifejezés, nagyon helyes pufia volt. Elgyönyörködtem benne egy darabig. Mi van veled, Böszön? Úgy megváltoztál. Nem tudom. Tőled szerettem volna tanácsot kérni, mert nem tudtam rájönni, milyen hiány érzet nem hagyott álomba zuhanni. hanem már érdekes. Nem érzem. Elmúlt. Jó hatással vagy rám. Akkor megyek tovább. Jaj, de, még maradj, annyi gondom van. Most mondtad, hogy elmúlt? Hát az, az egyik az el, igen, igen, de van itt még belőlük néhány. No, lássuk csak, hol is kezdjem? Kérdezte magától, miközben felvette a kendőjét, és igazgatta a tükörben. Először is lasszóval még nem vadázhatok. Olyan környezet szoktatás, Mi érted? Most a bajuszát simogatva folytatta? Na, no, hát mire lejár az idő, addigra vadásztilalom lesz. Jó lenne mégis néhány egér, hisz van mindennet böszöm. – Azt ehetsz, amit csak akarsz? – Tévedsz. Egeret például? – Nem. – Jaj, hát muszáj megkeresni azt, ami nincs. Ott a tükröt, és kitekintett az ablakon, de látszott, hogy nem nézett ott semmit. – Ha mindig azt érzed – folytattam – hogy hiányzik valami, soha nem lehetsz boldog – Lehajtotta a fejét, és egyik lábával a szőnyeget símogatta. – Böszöm, örülj annak, amit van. Meglásd, jobb lesz úgy. Mosoly jelent meg az arcán. – Te olyan bős vagy, mój, ha Biztos a sok könyv teszi. – Olvashatnál te is? Megtanítsalak? Ah, – Á, nem. Akkor nem jössz többet tanácsokat adni, és tudod, az nekem nagyon hiányozna. Csak nem. De? Inkább nem leszel bölcs. Nem kell mindenkinek mindent tudni, úgy gondolom. Mondta a felhúzott vállakkal, és ezzel nagyon meglepett. Milyen igaz, csodálkoztam rá. Látod, én is tudok tanulni tőled. Egy kis magányra vágytam hirtelen. Már mész, még el sem mondtam a nagy ötletemet. Majd máskor tovább érlelt nagy ötleteket kívánok. Akadálybentesik repülést! A könyvtárba röppenés előtt még tettem néhány ellenőrzőkört a magasban, hát csak úgy rutinból. Jó esett most egyedül lenni, és dédelgetni az szívemben azt a valamit, amit csak én érezhettem Böszön iránt. Igen, igen, azt hiszem, hogy szeretem őt is. Ha, milyen jó! Innen fentről? Olyan pici volt Böszem háza és az út másik oldalán lakó rézi, ahogy a kicsiket mosdatta, apróbnak látszottak, mint a könyvek ábrái. A tücsökrét egy kis foltocskának tetszett, a magas csúcs, ahol a kettőnk által elnevezett lajhárfa állt, szinte egybe rebete házával, pedig halló távolságon kívül esnek egymástól. Ismét elmerengtem abba a messzeségbe, ahol még csak ritkán jártam. Ezt nevezi Remete lábvidéknek. Számomra ez egy idegen világ. Sokáig nem foglalkoztatott. Jól megtaláltam a helyemet itt a barátaim között. Úgy éreztem, szükségük van rám. Hát ez így is van. De az a távoli lápos egyre gyakrabban járt az eszembe. Vagy a. Szívemben, ki tudja, a derengő messzeségek hívása, az örök kíváncsiság, az új dolgok megismerése, ami nem hagy nyugodni és izgalmassá teszi az életemet. Addig köröztem, amíg a könyvtár aprócska épülete egyre nagyobb nem lett, ahol az én kis barátomat kerestem zogi elmélyülten bújt egy nagy könyv lapjai közé, amikor torkomat köszörülve próbáltam észrevétetni magam. Éles látó órát kívánok! Jaj! Fordult hirtelen felém. Alig ismertelek meg! Jó, hát na no igen, mert jelmezben vagyok. Jelmezben? <gül> Nem látom! Nyúlt el az arca. Nem. Akkor miért nem ismertél meg? Ettől azután már kacagott is az én kis barátocskám. <gül> Na, lássuk csak, mit olvastál annyira? Hát ezek aztán furcsa betűk. Nyújtotta felém a könyvet. Hát ezek számok, cogi. Azokat még nem ismerem. Kíváncsi vagy rájuk? Kíváncsi vagyok. Rendben, akkor most azokkal fogsz megismerkedni. De jó! Volt mit magyaráznom, de élveztük a tanulást mindketten. Már hát egy darabig. Na de aztán... Hát, túl sok a szám. Betű sokkal kevesebb van. Sóhajtott Cugi. – Lehet, hogy tévedsz. Elgondolkozva számolgatta ujjacskáit. – Na jó. – szólalt meg végül. – Megyünk sétálni. – Mehetünk. – Lajhárfa? – Lajhárfa. Ezen a meleg napon valószínűleg mindenki az árnyékba pihenhetett, mert a hegyre vezető utunkon nem találkoztunk senkivel. Jó volt ennek a fának az ölében lenni, olyan nagy volt, hogy félelmetes is lehetett volna, hát de nem nekünk, mi szerettük. Szerettük, ahogy a szél mozgatta az ágait, susogtatta a leveleit. Amikor felértünk, csak csendben átadtuk magunkat ennek a biztonságos nyugalomnak. Ez a csend nem volt üres, megtelt a csodával amire meg sem próbálok kifejezést találni, amit csak azt tud felidézni magában, aki már átélt hasonlót. Mi? Mi, mi? Ébresztett fel álmodozásomból kis barátom. Mi, mi, mi, mi? kérdeztem. Mi lenne, ha? Kérdezte kacér szemekkel Cogi. Majjaj! Majj. Ilyenkor már tudtam, hogy valami huncutság fog következni, amit ketten kell, hogy végrehajtsunk, és én a nagy bölcsességemet sútba dobva fogok neki igent mondani. Ha, de csak azért, mert nemet mondani, meg nem tudok neki. Mi lenne, ha... kérdeztem vissza megadóan. Mi lenne, ha éjjel, amikor sötét van, kijönnénk együtt ide... Az nagyon veszélyes a számodra. Na, no, olyan szép lehet, amikor a hold világít, és a fák feketének látszanak. Azután majd számolgathatom a borsókat a hátadon. Nem fogok nyafogni, tudod. Nézed rám reménykedően? Há, persze, hogy tudom, csak féltelek. Nem szólt többet. Nem tudom, mit gondolhatott, csak símogatta a fa törzsét, majd felszaladt rá. Visszajövett, leellenőrizte, hogy rendben van-e az a vészkiárat, amit arra az esetre fúrt magának, ha mégis hirtelen ide se egy veszélyes állat. Aztán rám nézett azokkal a kerek csillogó szemeivel. Na, öm, megbeszéltem magammal, szólaltam meg végre. Kijövünk az éjszakai túrára, jobb, ha veled vagyok, mint a egyedül csellengenél. Mellesleg én is régen csavarogtam éjjel. Ura! Mikor indulunk? Mielőtt fel kell a hold. Az mikor is van? Amikor az orrodat fogom csiklandozni. Ott hiszed el, ha csin, de túl izgalmas ez. Ébren várlak. Azért én pihenek előtte, heverészős ős kora estét. Már is megyek az odumba, mielőbbi viszontlátást! Idejében megérkeztem Zogihoz. Még nem kelt fel a hold, sötét volt az ég. Beröppentem a kulcsukon, és az orrára szálltam. Egy vastag gyertya égett az ágya mellett. Be volt húnyva a szeme, megpróbált elhesegetni. De azután hirtelen rám nézett. Én nem aludtam ám, csak álmodoztam. Álmodozhatnál tovább? Hmm, inkább induljunk. Biztos vagy benne, hogy menni akarsz? Biztos, biztos. Hát én már nem annyira. Nem fogsz ellátni az orrod is sem. Olyan sötét van kint. Isten, mennyire látsz? Semmennyire. Én is csak úgy sejtem, hogy mi merre van. Én is sejteni akarom. Akkor menjünk, ha fel kell a hold, hemzsegni fognak az éjszakai vadászok a környéken. A lajhárfához is feljönnek? Oda kevesebben merészkednek, csak addig jussunk el. Az jó, mert ők gyávák, mi meg bátrak vagyunk, ugye? Várj még ezzel a kijelentéssel egy kicsit, nyiss előbb ajtót. Már a küszöbön visszahőkölt, annyira meglepte a kinti sötétség, azonban a kíváncsiság mégis győzött benne, így azután. Nagyon lassan, de elindultunk. Mindig figyeld a hangomat, nehogy elveszítsük egymást! Arra szólva jutottunk fel a remete hegyre. Nagyon nehezen, de megtaláltuk a lajhárfánkat. Itt már megkönnyebbült elzóhajtottunk fel, szinte egyszerre. Na, csak hogy megérkeztünk. Itt még ilyenkor is biztonságban érzem magam. Én is? Helyesél, mit Mitől lehet, hogy ide nem jár senki? Nem tudom. Talán mindenki fél tőle? Talán. De a lajhár történetét nem hitték el, zordibálék. Mi Mélabéla elhitte volna. Találj ki valamit, hogy elbizonytalanodjanak legalább. Valami új bizonyosságra lenne szükség. Mondjuk, hogy turistákat toboroznánk lajhár nézőbe. Az jó, tobozoljunk. De hogyan? Toborozunk. Szerintem is. Hogy kell? Azon töröm a fejemet éppen. A további fejtörést bizony elhalasztottuk jóval későbbre, ugyanis egy csodás, vörös égitest jelent meg az égbolt alján. Ő volt a hold. <tíl> <tíl> <tíl> Ámuldozott Cogi. Ez biztos, hogy a hold. <tíl> Milyen más? Jelmezben van. Ő most a csodás vörös bolygó. Ez, ez megért minden reszketést. Féltél? Nem annyira, csak a lábam remegett valamitől. Most én is úgy éreztem, mintha először látnám a holdat. Sokszor láttam pedig, de ilyennek még soha. Ahogy egyre feljebb ért, egyre kerekebb lett. Amikor már teljes egészében láthattuk volna, ráúszott egy vékony felhő. Nézd, mój Mint a kalapja lenne. Ha, igen, pont olyan. Azért ne feledkezz meg arról, hogy figyelj a járatot felé, mert már világos lett, és erre jöhet néhány vadászó. Oksi! Innen is gyönyörű. Ezen az estén már más témánk nem is volt hazafelé, csak a hold. Cugi nagy lelkesedéssel beszélt az éjszakáról. Milyen szép ez a bokor, ilyenkor sötétben. Hát közben azért hallottam, hogy remegett a hangja a félelemtől. És néz annak a háznak az ablakát. Ekkor? Egy éjjeli madár hirtelen ránk rigoltott. Cogi olyan magasra ugrott ilyettében, hogy el kellett kapnom a levegőben, nehogy visszazuhannjon a kemény földre, és megsértse magát. Na, szép álmokat, Cogi! Neked is, moly. Köszönöm! Én is. Ha nem beszélsz rá, én aludtam volna. Most viszont azt fogom tenni, Aludj te is jól, mondtam, de már a zár kattanása volt a válasz. Ragyogóan szikrázott a napsütés. Ejtőzve vitorláztam a táj felett. Messziről nézegettem a szitakötők szorgoskodását a békás tó körül. Nem voltam velük szorosabb barátságban, de megállapítottam, hogy valamire nagyon készülnek. <gül> Egyszer ez is ki fog derülni, hát de most jobban izgatott másik kedvencem, böszöm viselkedése, tehát felé irányítottam a szárnyaimat. Na, hogy dilemában találtam az udvarán, úgy tűnt, mintha magában beszélne. Töhötöm, szólítottam meg? Töhötöm, milyen töötőm, miért Jobbra nézett. Balra nézett? Vagy végül felismerte önmagát? Ja, hogy én. No, elhatároztam, hogy vadakat fogok terelni a tágyíróba Mivel? Mivel, hogy ott csak maradék van. <hül> Már megint elégedetlen vagy? Nem annyira. Csak a vérem terel. Hát... Tudod, hogy értem? A véret hajt. Hajt bizony. Épp tőled szerettem volna megkérdezni, miképp lehetne az egereket rávedni arra, hogy például a helyemben jöjjenek. Pont tőlem. Ki mástól pont? Hát te vagy a nagy ötletgyáros. Na, szép. Így még nem titulált senki. Én most megtitulállak vele. Hát, talán egy bál szervezése hatásos lenne? Gondolkodtam hangosan, de Böszömnek azonnal megtetszett. Ez az. Bált hirdetek. Egér bált. A probléma csak az, hogy az egereket hiába hívod meg. Melyik jönne el egy macskához? No, hát majd egérmanónak álcázom magam. Te, mint Manó. Akkor meg be lesz, és én beöltözöm. Minek is, no, minek is olyan, Egereket nem szerető valaminek. Ahol nem szeretik őket oda, nem mennek. Én sem mennék. De cukoly boly, tudod, hogyan gondolom? Olyan egereket nem evő, olyan. olyan... Na, ma mi az. Itt van a számon. Herpesz. <gül> Leprüszköllek, ha így folytatod. Segíts! Medve! Nem jó, hát az ijesztő. Akkor őzike? Őzike? Na igen, az jó, az jó, őzikének öltözöm. És mi lesz a macska szaggal? Frosszíztam tovább. Van nekem olyan? kérdezte ártatlanul. Nagyon furcsán néztem rá. Az a legkisebb gond, az napról elküldöm itt <gül> Na, ezen azután már együtt nevettünk. Ah, merengő, bösz, me böszöm, cica. Később ismét magához intett. Megvan a nagy ötletem, boly. Kíváncsi, a hallgatom? Nem öltözöm be. Semmi átverés. Egyszerű. A meghívóba beleíratom, hogy ez egy. ez egy olyan macska egér békekötő bál. Meg azt is, hogy sajtot lehet nyerni. Nem becsapás, a sajt igazi lesz. És a béke? No, hát az is, az elején legalábbis. Később, meg nem tudni, mert az már ugye később van. Az egerek rá fognak jönni, hogy ez csapda? Igen, de csak az okosabbja. Az a kevesebb. Nekem elég a többi is, boly. Nagyon elégedett mosolyült az arcára. Már megint neked van igazad, böszöm. Elröppenek. Jó szervezkedést kívánok. Néhány körút után visszavitt a kíváncsiság böszöm udvarába, ugyanis valami vidám, cincogás félek a fülembe. Már azt gondolhattam volna, hogy ilyen gyorsan meg is szervezte az egérpált, de azért azt mégsem hihettem. Közelebb írve láttam, hogy egyedül van, fel és alásétál az udvarán, és tánc lépéseket gyakorol. Közben meg ezt énekelte. Cinci, cinci, cin, cin, cin, cin, cin, Hozzanak-e ballbavidámságot, énekeljünk rajta, hát? Csincs, cincsint, cin Csincsint, cincsint, cincsint, cincsint, cin, cin, cincsint, cincsint, cin, cin, hege hege Cini-cini-cini-cini-cini. Cini-cini. cini éppen tanácsot szerettem volna kérni tőled. Mivel folytassam? Mivel, hogy elkezdted? Na, hát komolyan. Te beszélsz komolyságról, töhöt. Töhötő? mi miért? Ja. – Elénekelem előről, jó? – Csak nehogy valami macska nyávogás legyen belőle. – hogy is! Ez egy cincogás. Na, hallgass csak! – És cincogott tovább. Nem vette észre, hogy odébröppentem, ugyanis egyre több macska gyűlt össze a kerítés tetején. Messziről láttam, hogy tapsolnak, böszön pedig hajlong. Másnap azután meg panaszkodott, hogy egy árva tücsök sem maradt az udvarában, mert a közönsége mindent fölfalt. <gül> Ó, merengő böszmecicácska!